Ірма закрила планшет. «На сьогодні з тебе досить?» Ірмо, завжди. Це пилок?» «Це пилок», – кивнула вона, ніби я спитав за обідом, чи з сиром спагеті. «Ти розумієш, що значить таке відкриття?» Мої очі досі були на лобі від подиву. Вона похитала головою. «Не я, а ти». «Ти тепер розумієш, сподіваюся, про що я три дні тобі торочу?» – вона встала з дивана. «Знімай куртку, і усе це брудне лахміття. Поспімо хоч дві годинки». Кімната знову була освітлена самим лише світлом ліхтаря за вікном. Утім, небо вже блякло з майбутнім світанком. Ірма опустила зовнішні ролети і швидко розстелила ліжко. «Господи, ти знайшла ліки від раку? Я знайшла ключ до досконалості. Ну і рак теж можна лікувати. Так, другої подушки немає, вибач». Вона скинула халат, на мить знову поставши переді мною зовсім голою, і за секунду пірнула під ковдру. «Ірмо, може я на підлозі?» Вона подивилася на мене, ніби намагаючись зрозуміти, що саме мене бентежить. Тану, ти справді вирішив, що я хочу з тобою переспати?» Я зрозумів, що це, мабуть, має саме такий вигляд, і знітився. Форма була мокра і брудна, не залазити ж так на чисте простирадло. Я швидко роздягнувся і у трусах, і майці, ліг так далеко від неї, як тільки міг. Якийсь час я лежав, немов проковтнув ціпок, а потім сон став брати своє. Треба просто розслабитися і заснути. Аж раптом Ірма тихо сказала. Обійми мене, будь ласка. Клянуся цієї секунди, я навіть обурився. Це ще навіщо, Ірма? З Зглузду з'їхала. Але, звісно ж, їй я нічого подібного не сказав. Я розривався між наміром нічого такого не робити і пристрасним бажанням зробити і це, і значно більше ніж небажанням мати ідіотський вигляд у її очах і розумінням, що покласти зараз їй руку Наталію, однаково що натиснути на спусковий гачок. Адже я точно не збирався зраджувати віру. Та й взагалі я не збирався спати зі співробітницею, а тим більше з Ірмою. Найскладніше, що вона теж ніби й не просила мене з нею переспати, лише обійняти» якогось чорта попросила її обійняти. Не знаю, що у який момент на мене найшло. Несподівано для самого себе я раптом м'яко присунувся до неї всім тілом. Мабуть, в усьому винні її парфуми, такі тонкі ніжні. Реальність ці наче перестала існувати. Сп'яніли від напливу хіті, і я торкнувся губами шиї, відчувши якийсь особливий, Пряний смак її шкіри. Запаморочення стало буквальним, десь біля самого горла, солодко завмерло моє серце, і, слабко розуміючи, що роблю, я жадібно намацав долоною її груди. Вона відреагувала з готовністю і, мабуть, аж надто активно, якось занадто різко. Її шкіра вислизнула з-під моїх губ. Потім раптовий біль у руці. І тільки тут я зрозумів, що Ірма не підігравала мені, а виверталася для переконливості, рішуче викрутивши мені зап'ястя. «Аго, здурів, Я сказав, обійми, а не роби зі мною, що хочеш!» Я не наче отямився, і тепер не знав, що відповісти. «Ну, чого ти?» – м'яко мовила Ірма. «У тебе ж кохана дружина, ми ще й працюємо разом». Останню фразу вона сказала, вже сміхаючись. Що ж, принаймні, вона не гнівається. «Та все, не парся!» Ірма відвернулася від мене з явним задоволенням, зариваючись у подушку. «Прийму твій порив за комплімент. Гарна відьма, значить, тепер спину, якщо зможеш». Заснув я й справді не так не відразу. Будильник на телефоні задзеленчав о 7.15. Я спробував відшукати його на підлозі, але він дзенька віддзенькав, а рука чомусь борсалася в порожнечі. Нарешті він замовк сам. І я знову відкинувся на подушку, так його і не знайшовши. Темно. Мабуть, Вірка опустила рулети. Ні, не Вірка, я ж не вдома. Я обернувся. Ірма спала спиною до мене, згорнувшись калачиком. Я спробував відкинути ковдру, і тут мені щось упало на лице. Сіпнувшись усім тілом, я схопив це рукою, щось м'яке й огидно тепле. Секунду я не розумів, що це, і тільки потім усвідомив, тримаю свою праву руку, що повністю втратила чутливість. Ривком сів. Мене накрив напад жаху. О, Господи! Почалося. Рука впала мені на коліна. Незграбним рухом я підніс її до обличчя, ледь не вдаривши сам себе. Плече працювало, але кисть була неначе мертва. Схопивши лівою долоною нечутливу праву, я став її розминати. Тільки не зараз. Що буде з вірою, якщо я стану недумком тут, в іншій галактиці? Будь ласка, Господи, не зараз.